как отекна встъпването на американския президент в длъжност в Канада, за която Доналд Тръмп гласно по мечта преди седмица да стане 51-я щат на Съединените щати. Един малко по-различен поглед към американските избори от непосредствената съседка – суверенна Канада. Добър ден, казвам на Красимир Гаджоков, IT специалист, който живее в Канада. Добър ден на всички слушатели като цяло. Канадските медии отдавна коментират изказването на Трамп, особено по повод Канада. Той не спомена Канада в речта си, но малко по-късно вечерта уточни, че смята се пак да въведе мита за Канада от 25%, даже по Сочи дата, 1 февруари. Всъщност, американските коментатори отбелязаха вчера, че в речта му нямаше нищо различно от кампанията му, освен две неща, които се появиха по-късно, след като той беше избран за президент, а именно Панамски канал, който той иска Америка да си върне и Мексиканския залив, който Тръмп иска да прекръсти на американски. Без Европа връчете му пристъпването в длъжност и както казахте и вие, без Канада, особено, онзи акцент, който ми е много интересно да обсъдим с вас, Канада като Цитирам 51-ви щат, както я наричаше Доналд Тръмп, по време на речта си в Паун Бич преди около десетина дена. И сега с усмивка и закачка ще ви попитам, разочаровани ли са канадците от загубата на американското внимание или са гневни на едно подобно изказване? Както не бяха толкова впечатлени първия път, когато чуха всички тези неща и, и решиха, че са глупости, и чак когато той ги повторя многократно, започнаха да ги обсъждат сериозно така и тази вечер аз не виждам канадските медии все още да са реагирали по някакъв особен начин. Тук няма заглавия с удивителни. Няма такива неща в Канада. Разглеждат се нещата сравнително сериозно се гледа на тях. Но това са едни абсурдни бълдуване на Трамп, разбира се. Никой в Канада. Да не каже никой, последните изследвания показват, че около 15% от хората биха разгледали едно присъединяване на Канада към Съедините щати. Ако, бъде, ако им бъде гарантирано да имате американско гражданство и да си превърнат парите в Американска валута, не е ясно какво означава да си превърнат едно към едно ли иска, защото курса не е такъв със сигурност, той е много по-неприятен в отношение на канадските долари, но това не е ясно и около 5% са твърдо за. Това са общо около 20%. Останалите 80% са твърдо против, което показва достатъчно ясно как в Канада възприемат тези мокли сънища, бих казал на Доналд Тръмп. В неговите сънища, защото никой не приемат, че това може да стане сериозно тук, В неговите сънища той си представя, че разбира се взима ресурсите на Канада, които наистина са големи. Сега, вие споменавате спокойствието, с което се отнасят канадските медии, може би и сериозността им, без без гръмки заглавия, казвате вие. А нека да припомня на нашите слушатели, че всъщност във ваше лице, Красимир Гаджоков, ние виждаме човека, който не просто от много време живее в Канада, занимава се с, с високи технологии. Да, аз съм от 29 години в Канада всъщност живее вече. Но и като човека, който направи една от първите платформи за разпознаване на по какъв начин съдържанието на медиите, а вот да. към тяхната собствено към фалшивите да. новини в тях и как се използват медиите в политическия живот, така че най-случайно това казва на ваше за сериозността на канадските медии. Но в такъв случай какво от деня на инагурацията на Доналд Тръмп влезе в фокуса на канадските медии и на канадското общество? Както казах, съвсем прясна новината за това, че той все пак е заявил, че смята 25% мита да въвде от 1 февруари. Другите неща, които се осъждат, са предимно на присъдите, които той направи на престъпниците и превратаджиите, които нападнаха Американския парламент на 6 януаря 2021 година, където загина един полицай и 140 бяха ранени. Това е много показателно, че Тръмп определено има диктаторски уклон, харесва авторитаризма, защото няма как хора, които са осъдени от съдилища, от съдебната система, някои са минали през много нива на съдилища, за да бъдат осъдени, той ги извинява, той ги освобождава, той има това право, разбира се, но той ги извинява на първи ден. Можем едно нещо да кажем, че няколко от обещанията, които Тръмп каза, че са важни за него. Той ще ги изпълни на първия ден. Наистина, вече укази се излезе за това нещо. Само във връзка с Канада, с 25% мита. Знаете ли кой е най-големия търговски партньор на Съединените щати в света по обем на стоки? Ако разглеждаме като държави, ако не вземем Европейския съюз като цял Европейски съюз, Канада е най-големия търговски партньор на Съединените щати. Канада по обем на на стоки от Съединените щати внася повече, отколкото Китай, Япония. Великобритания и Франция взети заедно. Канада да. смята ли с реципрочни мерки? Да абсолютно, абсолютно. Той се появява като един вид трол, както се нарича по социалните мрежи, със своите заяв първо за заземане на Канада, след това за преощаване, след това за економически натиск да накара Канада да стане по някакъв начин нещо повече, по-близко към Съединените щати. И той самия не знае какво иска. С тези неща аз полозирам, че Тръмп всъщност ще засили, ще подобри всъщност състоянието на, на канадската политическа система, която в момента е разклатена заради оставката на канадския премиер Джастин Твидо. Най-силният кандидат, който се появи за негово място е неговият финансов министр и бивши насов министр и бивш министър на външните работи, която се казва Фриланд. Много показателно име за това Канада как гледа. С прямо Съедите щати. Тя е за, твърдо за ответни мерки. И съвсем скоро ще има избори вътре в либералната партия, за да бъде избран такъв лидер, който ще стане министър председател Тя говори твърдо за ответни мерки, че ще предприеме същите мерки спрямо американския внос, а Канада изнася огромни количества също нефти Съединените щати. Кой ще плати тези мета? Тръм така ни разбра, че се плащат от тези, които ги внасят, които са американските фирми, които внасят канадските стоки или стоките, на която и да е друга държава в Съединените щати, те ще трябва да платят мита и съответно, ако тези фирми не искат да си намалят печалбите с 25%, ако вземе комбито то, те ще трябва да вдигнат цените с 25%, за да си запазят печалбите. В противен случай това е абсурдно. Нали? Търнът ще трябва да поиска от тях, те да загубят 25% от печалбите което никога няма не стане. Което означава, че всъщност тези цени, които се внасят в Съединените щати, ще бъдат по скъпи за крайния потребител. Абсолютно? Нека сега да ви попитам всъщност с едно изречение, как избора на Тръмпа и встъпването му в длъжност, това, че той е президентът на Съединените щати, ще повлияе върху политическата криза на Канада. Смятате ли, че ще има опити за намеса, включително с мощта на социалните мрежи и техните собственици, които са зад гърба му, видяхме ли, по време на встъпването му в длъжност, на канадския политически живот? Много интересно, че канадското правителство веч на мрежа. Ако публикуват линкове към медии, всякакви медии, включително български медии, не само канадски, американски или други, тези линкове аз не ги виждам. Никой канадски потребител не вижда линкове към медии, включително и всеки друг канадски потребител във Фейсбук, говорим социално, защото канадското правителство направи закон преди повече от година, с който задължи Фейсбук да плаща част от приходите си от реклами на съответните медии, които се цитират в нейните социални мрежи. Фейсбук отказа, канадското правителство отказа да, да промени закона, наложи го и Фейсбук каза, ние няма да публикуваме повече линкове, връзки към медии, когато даден акаунт е канадски, който, който разглежда Фейсбук, който ползва Фейсбук. Така че тази война да е наречеме с социалните мрежи вече е започната. Особено интересно е сега с, във връзка с това как Марк uh, Зукърбърг uh, ще маха модерирането в, uh, в Съединените щати за сега само. Радвам се, че в Европа и в другите части на света все още не е решил същото нещо, защото ние виждаме много добре какво се получава в резултат от това. Видяхме какво стана с бившия Твитър, който беше и купен от Мъск. Там се върнаха хора, които, чиято единствена цел е реч на омразата, насаждане на омраза, заплахи и всякакви такива неща. Твитър се напълни много с подобни съдържания. Но като цяло, както казах, аз мисля, че тези груби изказвания на Тръмп фантастики и сънища само ще смутят канадската политическа система, правителството дори да оцелее до октомври тази година, когато са следващите парламентарни избори. Добре, предстои да видим това. А, сега, впрочем, беше много интересно. Аз гледах цялата церемония през а, CNN, които излъчваха всичко на практика, но след а, речта на президента Тръм в най-близката зала за приближените, там беше и губернаторът на Тексас, той беше далеч по-откровен и а, даже се самопохвали, че това е наречия, това е истинската ми реч, но в нея той повтори тезата си, че изборите през 2020 са били откраднати. Да, да. Веднага след речта му, всъщност прякото излъчване на CNN, имаше факт-чекинг в ефир на всяко едно да. твърдение. Да, да. И за това един по-широк въпрос. Смятате ли, че идва нов златен век, както а, той обеща? на американците. Да. Обаче златен век за изопачаването на фактите и изобщо за унищожаването на идеята, че има такова нещо като факт. Има ли нещо, за което Тръп не се е само похвалил? Аз съм се сещал, да ви кажа честно. Второ, 2020 година изборите Тръмп продължава да твърди тия неща. Той лъга 4 години за това, включително всякакви съдилища показаха, че е точно обратното. Всякакви проверки. Има над 60 дела заведени, повечето от които са присъди, които са. Някои от които директно е значение от Тръм, други са от републиканци. Нито едно от тези дела не завърши в полза на Търъм. Напротив, имаше няколко преборявания на няколко места, повторни преборявания, които увеличиха гласовете на Джо Байден даже. А колкото до златния век, то този златен век на отказа от базиране на факти и реалност, го наричам аз, той започна отдавна. Аз имам постинг, на ден го пуснах на Фейсбук, повтори го, от 2017 година, който е озаглавен новото средновековие. Това е най-опасното днес в обществото. Хората отказват да проверяват, отказват дори критично смисло. Така че този век ще продължава, да се надяваме, че ще свърши в 2026 година, когато а, има междуни избори в Штатите и поне една, от, а, една част от а, американския парламент ще се върне в а, другата партия, за да има баланс. На вас лично какво ви направи впечатление от речта и от встъпването на Доналд Тръм в длъжност? Позоваването на Бог в съчетание с покоряването на Марс. За Марс очевидно настоява Елен Мъск, който обаче пък пред феновете в залата Capital One Arena в Вашингтон направи един много двузначен жест на поздрав. Който някои медии определиха на нещо виждано в годините от 33-та до края на Втората световна война, като поздрав към лидера, като нацистски поздрав. И също, едно нещо, което. Така ще запомните от церемонията. Тези са по фрапатните неща. Абсолютно този поздрав на Мъск изглежда като хитлериски поздрав, как, каквото да си говорим. Разбира се, те ще отричат едно от нещата, които трябва да разберем за Тръмп и за, за хората към него. Те постоянно обясняват какво са искали да кажат, че не били искали да кажат това, искали нещо друго да кажат. Това, което ми направи най-силно впечатление в ръчта му, че се личи ясно къде са пасажите, които не са нито писани, нито дори помислени или никога изречени от Тръмп. Това са пасажи, които призовават за положителност, които... Така, има патетичност в тях. Но това не е чак толкова лошо. Те обаче са позитивни. И от друга страна, къде са вмъкнати чисто неговите налудничеви, и опасни за не само за Съединените щати, а и за целия свят вълнувания и зли намерения. Това ми направи най-силно впечатление. Колко свят изобщо имаше в а, посланията му, в речта му, а, защото повечето анализатори казват изолационизъм за Америка ще са важни нещата в Америка. Ще защитава своите граници, не. а не границите на не. другите държави. Това беше един мотив. Вие виждате ли това или виждате нов вид американски експанзионизъм на тези идеи, които... Казвате, че са опасни. Тръмп е противоречив и постоянно се лашка в двете крайности, понякога едновременно в тях. От една страна експанзия. Той обяви, че иска да завладява Гренландия, че иска да, да, да завладява Панама отново, Панамския канал. А за Канада знаем също, сигурно ще измисли и за други държави. За Панама продължава да бъде войствено, обаче, ако забелязвате. Вече за Канада почти отпаднаха тези нападки. От друга страна, той прави заявка за изолиране на Съединените щати. Но забележете, прави аналогия, която е абсурдна, между това Съединените щати да защитават граници от нелегални иммигранти, което е съвсем нормално и което е съвсем очаквана политика от всяко правителство. И Добре. другото нещо, той, значи, той се поставя тази защита на границите от нелегални иммигранти с защитата на границите на Украина на практика. Него е намек за, за това, че не трябва да защитаваме границите на други държави собствената си граница, е точно този, той иска да каже, че американците не трябва да помагат на една държава като Украина да се защитава от злото, което представлява руския фашизъм днес, защото това е скъпо. Нямаше споменаване на Русия, всъщност нямаше споменаване и на войната в Украина. А виждате ли в това някаква готовност за сближаване с други диктатори? Ами той се е сближил достатъчно. Ние виждаме, че той не критикува диктаторите. Той критикува ръководителите на демократичните държави. Ние го виждаме да мълчи. Самото мълчание е сближава. Неговите обещания как ще прекрати войната на първия ден, разбира се, няма да се случат. Войната в крайна говорим. Как ви се виждат от към Канада вълненията и високия патус на консерватори, крайно десни и проруски групи, които се наричат нали, патриотични в България? Това е последният ми въпрос. Този патус изглежда нелогичен, изглежда антипатриотичен. Нали? Тези хора се смятат за патриоти. Защо те се подлагат на Русия? Защо очакват и искат? премахване на санкции, сближаване с Россия. Нали? Ние сме независима държава. Издържа странно, но да ви кажа, има, има българи такива, българи и в Канада. И те не са малко. Те виждат, както и много американци видяха, един човек, който олицетворява тях, тяхните ценности. Тези ценности в кавички бяха променени, хората бяха сварени в продължение на, може би, 20-тина и повече години. Така че българите в България, според мен, виждат в Трамп едно оправдание за връщане назад като цяло. В България връщането назад е, може би, връщане... Като, към част от комунизма, погледнете Унгария. Аз не вярвам, България да се върни при, при комунизма, но това не означава, че хора като Делян Пески и Бойко Борисов няма да продължат да вредят и всъщност да съсипват бъдещето на хората в България, които са те ориентирани в, в политиката и в крайна сметка повлияни по, по подобен начин да гласуват за всеки път за някакви нови партии в България. Така, казвате българите, обаче правим уточнението, че става дума за една част. Коментар от към Канада, един интересен рекурс към стъпването на Доналд Трамп като президент на Съединените щати за втори мандат Красимир Гаджоков. Благодаря ви.